— Носи гілля, підмощуй, — звелів сержант, — а я постою та подивлюся. — Ви ж наказали мені стоять на варті. — Розмови! — марш до лісу, — прикрикнув грізно. І додав тихіше, лагідніше, щоб одна нога там, а друга тут. Не звертаючи уваги на скалія, сержант узявся витягати із колії потрощене брудне паліччя, і підкладати знов під колесо. Іван робив те саме. Йому було не те, щоб прикро чи кривдно через таку зневагу, а якось, мов би, бридко. І коли вони зіткнулися у напівтьмі над ямою, з якої стирчало дрючча, Іван розпрямився і запитав, «Чого ви мене не любите?» Хіба ти жінка, що я повинен тебе любити, — недбало кинув Харалужний. — Я не жартую. — Що ж я скажу? — наблизився лице в лице сержант. — Бо ти базікало, а не солдат. Для тебе і на війні, як дома, все тільки жарти і хахоньки. А тут же скрізь страждання, рани, смерть. То що ж мені, одразу скласти руки і чекати смерті? Виконувати свої обов'язки і бути готовим умерти. А я гадав, що жити. Нехай вмирає ворог. Мерти за батьківщину велика честь. У нас у селі при школі, сказав зінець, підходячи, був воїн рук, а чи фізрук, весь у значках, у чоботях та галіфе. Що не розкриє рота, то все геройство, мужність, несхитна вірність і смерть за рідну землю. А припекло так кинув свої цяцькі в річку і так чкурнув, що й досі ніхто не знає, де він. Лізь у кабіну, пробуй, сказав сержант Іванові. Людина всюди мусить бути людиною за всіх обставин, подумав Іван голос. Фашист він теж, немов людина, так що озвався знову Харалужний, але Зінець не дав йому домовити. Бредня! Він звір, без совісті і милосердя. Іван залів машину і поволі рушив з місця. Вона рвонулась і не пішла. Дав задній хід, щоб мати якийсь розгін, і марно. Засіли міцно, дай Боже, завтра вибратись. Вимкнув мотор і, не вилазячи з кабіни, мовив, не наче сам до себе, але щоб чув сержант, який, напевно, був десь тут поряд. Доведеться чекати ранку, поночі з цього багна не вирвемося. А як же боєприпаси, спитав сержант із відчаєм, там ждуть. Не знаю, знизав Іван плечима, ви ж бачите, стихійне лихо. Сержант замовк. Десь цівкала розбуджена мотором пташка, що не злякалась фронту, і не полишила свого гнізда і лугу. Прогув так, високо десь, ледь чутно. Немов з зацокотів кулемет і враз замовк, не давши змоги визначити, де він стріляв. Злетіло стрімко в небо, на мить зависло у найвищій точці і шугунуло кудись у ліс ракета. — Скалій, — сказав сержант рішуче, — «Лишайся біля машини і охороняй, а ми з зінцем підемо по допомогу». «Патрунів треба взяти хоч зо два ящики», – озвався невидимий у темноті зінець. «Візьмемо», – згодився на те сержант, все не з порожніми руками». Іванові чомусь зробилося сумно. Він не любив самотини. Його завжди тягло до гурту, до товариства, може, просто до співрозмовників бо мав завжди потребу у спілкуванні словом, веселим сміхом, піснею. Харалужний дістав із кузова два невеликих цинкових ящики і, віддавши один з що вже тримався поруч, готовий рушити в путь, сказав Іванові, ж, не спи, не демаскуй цигаркою». «А знаєте, що означає харалужний?» спитав Іван замість сухого «слухаюсь» і відповів, Сталевий, крицевий. Такі колись були мечі. Сержант задихав важко, але не гіркнув, як це завжди бувало у таких випадках, а засміявшись, нервово-дрібно мовив. Це нам підходить, ж ковалі. Ну, ми пішли, взяв на плече патрони. Десь за годину чи півтори повернемося. Замить обох їх ковтнула темрява, мов дві піщинки, двох із мільйонів, які втягла у свій жорстокий вир велика світова війна. Коли б ця ніч була тепліша, їй не було б ціни. Нечасто на фронтових дорогах шоферу випаде такий спочинок. Серед пропахлого прив'ялим листям лугу, у тиші, без начальства, яке завжди щось вигадає, аби солдат не вакувався. Долкула ліс, над головою чисте високе небо, всіяне зерном зірок, а серце якийсь солодкий весняний щем, жадання щастя і незбагненних, мов небо, мрій. Це відчуття з'явилося півроку тому, таки весною в лісі, і раз у раз спливало, охоплювало його всього. Був тихий теплий ранок, вони прийшли з нічної вилазки на залізницю, щасливі тим, що ешелон з гарматами пішов у річку, а не на фронт, що повернулися усі як один до табору. Цвіла ліщина, берези вбралися у дзвінки сережки стояли, білі, ніжні, серед суворих, німих дубів. — Заждіть я зараз, лише доповім, — сказав комгрупи пошутки, — Немов боявся збудити ліс, і збивши на праве вуху шапку, так він робив тільки тоді, як був собою гордий і задоволений, пішов до штабу з'єднання. Вони всі четверо присіли на колодках неподалік землянки, і лише тоді відчули нелюдську втому. Один як сів, так і заснув. Ще двоє вразу сунулися, мов стали старші на добрих десять років. І тільки він, Іван Скалій, Ще мав запас енергії, здавалося, що міг би зараз устати і знову пройти оті сорок кілометрів, що пройшов цієї ночі. Може, він мав такий запас наги, бо вперше ходив на справжнє серйозне діло, а може, просто був молодий, здоровий, дужий і відчував гостріший глибший прихід весни, пробудження усього живого світу. Йому хотілося співати, кидати на когось шишками і розказувати ще і ще про цей похід, про друзів, про білку, яка злякалася його в дорозі. Із штабу вибігла радистка Надя, блиснула на нього карим поглядом і засміялася, хто зна чого. «Що нового?» – спитав Іван, схопившись. «Фашистів б'ють на дону, а шпір'я летить». «От бачиш, я ж їм казав, не лізьте, бо буде пика бита». Кажи їм ще раз, може вони послухаються, сайнула рядочком білих зубів.